«Лапай, тримай!» – гомоніли голоси з усіх боків ринку. Табаран раптом змінив свій план і скрутив з ринку в одну з тих тісних бокових вуличок, які густо моталися поміж брудні та безплану обудовані жодівські камениці. Крики на ринку, мабуть, перелякали його, бо він сам, не знаючи чого і по що, пустився бігти, не перестаючи проте тарабанити. Лише часом, коли духу у нього не стало, а руки мліли, він зупинявся десь у темнім куті, спочивав на кілька хвиль, а потім біг далі. «Тут він, тут він! Ось тут було чути! Ні, он там на розі! Ні, тут десь!» Лунали за ним голоси погоні, і ціла купа сторожів, життів, панів, поліціянтів увалилася в тісний заулок, стукаючи, кричучи, спотикаючись, кленучи, і тільки від часу до часу видаючи дружні окрики. Лапай, тримай. Баран, увесь тремтячи, скочив за якийсь паркан і сховався за невеличким прибудівком. Уся купа бігцем, мов ста до волі, провалила полуз нього. Коли вже були досить далеко, баран вискочив із своєї криївки і пустився бігти іншою вуличкою в іншім напрямі, а пробігши зо сто кроків, раптом задроботів на своїм тарабані. Аж в ухах залящало. Лапай, тримай! Он де він? А що, не казав я? чути було здалека крики погоні, а за кілька хвилин застогнала земля під ногами шаленої купи, що з гомоном, реготом, коханням та прокляттями гнала тепер уже щодуху вслід за бараном. Пощо, властиво вони бігли, чого хотіли від барана, вони самі не знали. Це був якийсь інстиктований рух, у якому тонула індивідуальна свідомість кожного. Можливо, що коли б вони були тепер догонили барана, одна якась гумористична увага була б довела їх до вибуху сміху. Але не менше можливе й те, що в таким разі хтось один був би підняв руку на барана. А за його прикладом, усі були б кинулись на нього, мов звіри, і вбили б його на місці швидше, ніж би в їх головах засвітала застанова, що вони роблять. І по що? І за що? А баран тим часом біг, не спочиваючи. Тепер він не тарабанив раз у раз, мовчки пробігав тісними вуличками, деде перескакував через плоти і пробігав огородами з одної вулиці в другу. І тільки на роздоріжжях, у глухих і темних заулках, де було зовсім пусто, він зупинявся і розсипав голосний туркіт свого імпровізованого тарабана. Сей туркіт був немов знаком алярму для юрби його нагінців. З поблизьких вуличок і з дальших площ лунали їх окрики, тріщали плоти, челапали важкі кроки і з скаженним завзяттям розлягали скрики. Теремай, лапай! Ся безтямна погоня тривала вже майже годину. Баран з десять разів змилював сіди, відскакував набік, пропускав своїх нагінців по уз себе. Зміняв напрям своєї втеки Він бігав по вулицях без плану Тільки кермуючись криками та стуками Що лунали то поза ним То з лівої руки То з правої Він обіг уже значну частину міста Всюди сіючи забобонний переполох, Тревогу та неспокій Увесь спотілий, задиханий і перетомлений І він ледве дихав У його висках кров стукала, мов, молотами Перед очима крутились скроваві колеса За горло душило щось і якась страшенна тривога ставлювала серце. Він тікав тепер щосили, немов сповнивши якийсь страшенний злочин, бажав сховатися десь, бажав бути дома. А ось перед ним скінчилася вузька вуличка, і з її гирла він вискочив на широку площу. Якраз в тій хвилі виглянув місяць із хмари і показав його очам контури високого будинку з кінчастими вежами і золотими хрестами. Це був костел, і в барановій душі мигнула думка, що він мусить, мусить оббігти цей костел, барабанячи щосили, мусить це зробити, хоч би мала земля під ним запастися. І він ухопив праники в руки і за ними побаліє з останнім напруженням усіх своїх сил. «Лапай, тримай!» – ревла погоня, кількома вуличками підбігаючи до площі, серед якої стояв костел, окружений невеличким сквером. Але баран уже не слухав тих криків, і він біг, тарабанячи довкола костелу в напрямі великих входових дверей. «Ось він, онде він, онде!» – кричали на гінці з різних боків, побачивши його. Площа заповнилась задиханими людьми, обсипаними снігом, уоруженими, хто в елегантні ліски, хто в кілля виламени з плота. Чути було їх важке сапання, дехто хрипів. Дехто дожився кашлем, а многі придержували в бігу капелюхи на головах. Нараз гуркіт баранового тарабана затих. Його темна фігура, що була так добре видна для всіх, щезла, мов у землю провалилась. Погоня замовкла, заперла дух у собі, тільки стук соток кроків потрясав землю. Добігли. Де він? Що з ним? Гомоніли задні, напираючи на передніх, що зупинилися, мов у стовпілі. Перед ними на снігу лежав баран, відкинувши набік праники і балію, кидаючись і б'ючись по снігу в епіліптичних корчах. Місяць обливав блідим світлом його посиніле лице, його горло харчало глухо, уста точили піну, змішану з кров'ю. На гінці стояли довгу хвилю, німо. Дехто хрестився. Інші відвертали очі, не можучи знести страшного виду. В кінці комісар валів кільком сторожам узяти його і занести до поблизького шинку, щоб не замерз на снігу, поки очуняє. А юрба, так несподівано старабанена до купи, в якимсь пригнобленні і засоромленні, почала розходитися. Розділ 45. Майже останні з тої купи відійшли Шварц і Шнадельський. Вони проводили сю ніч у Стальського. Здибавшися з ним ще десь коло восьмої, вони пару годин просиділи в шиночку, п'ючи пиво і балакаючи. Стальський мав уже трохи в голові і коло десятої встав і мовив до обох товаришів. «Що нам тут сидіти? Ходіть до мене. Встрітимо Новий рік у родиннім кружку». Шнадельський почав вимовлятися. «Може, вже пізно? Може, вашій пані, наробимо клопоту?» «Що там, моя пані? Не турбуйтесь про неї. Ходіть. Можемо зовсім не займати її». І Стальський, набравши в клепику різних віктуалів та напитків, гукнув на фіакра, і всі три поїхали до його дому. В гостині було темно, але в регіниній спальні ще світилося. Стальський почав стукати. Прийшлося чекати досить довго, поки з кухні не вийшла служниця з освічкою і не відчинила. Регіна хоч не спала, але, як звичайно, так і тепер не виходила зі своєї спальні. «Пані, певно, спить уже?» – мовив пошепки Шнадельський, роздягаючися зі свого плаща. «Ні, не спить!»